20. Legea scopului Scopul unei companii este să creeze și să păstreze clienții. Mulți oameni consideră că scopul unei afaceri este să obțină profit. Totuși, în timp ce acesta ar putea fi scopul unei persoane care începe sau investește într-o afacere, o companie este o entitate separată care are un scop al său. Primul corolar al legii scopului este Profiturile sunt măsura modului în care compania își îndeplinește scopul. Puteți spune că principalul scop al unei companii este crearea clienților prin simpla observare a faptului că marea parte a timpului și atenției celor mai importanți oameni dintr-o companie de succes este concentrată asupra creării și menținerii clienților. Nivelul vânzărilor și profitabilitatea pe care le înregistrează o companie sunt rezultatul măsurii modului în care compania, precum și toți cei din organizație, contribuie la realizarea scopului respectiv. Cel de-al doilea corolar al legii scopului este Profiturile sunt costul necesar pentru a face afaceri, costul viitorului. Mulți oameni sunt confuzi în ceea ce privește rolul profitului. Adevărul este că profiturile sunt bune. Din profit se plătește totul. Din profit se plătesc salariile, impozitele, investițiile în produse și echipamente noi, în cercetare și dezvoltare și în toate lucrurile constructive pe care o companie le poate face atunci când își servește bine clienții. Opusul profitului este pierderea. Pierderile generează reducerea activității economice, a locurilor de muncă și, deseori, prăbușirea companiei. Când se înregistrează în permanență pierderi într-o companie, oamenii care lucrează aici nu au niciun viitor. Dacă o țară sau o regiune dintr-o țară are foarte multe companii profitabile, înseamnă că are și foarte multe locuri de muncă bine plătite și oportunități foarte mari pentru oamenii care dețin aceste locuri de muncă. Iată cum puteți aplica această lege imediat. 1. Căutați oportunități pentru a face în așa fel încât compania dumneavoastră să aibă cât mai mult succes. Capacitatea dumneavoastră de a influența profitabilitatea companiei este factorul esențial al succesului pe termen lung. Unde aveți o influență asupra modului în care se aduc bani în compania dumneavoastră? 2. Identificați zonele în care puteți contribui la crearea și păstrarea clienților noi. Căutați oportunități de dezvoltare și promovare a unor servicii și produse noi. Căutați moduri prin care să creșteți gradul de fidelitate al clienților existenți. Faceți în fiecare zi ceva pentru a crește capacitatea companiei dumneavoastră de a crea clienți noi și de a păstra clienții existenți.